Глава 7. Прокинувся я в неділю у себе в ліжку, точніше на канапі. Згодом пан Юрціо розповів, як я заснув на половині слова. Ще він додав, що я тонкий співрозмовник, і пані Віра була права, кажучи, що мені властивий шарм передвоєнного Львова. Ці слова мене заінтригували, бо я не пам'ятав абсолютно нічого. Дзвінка заснула у ванні. Розказують, через 10 хвилин після відключки я раптово поцікавився в пана Юрця, що на його думку зараз уявляє собі один відвислогубий фацет зі села Гицлі. На моє щастя, я знову замовк, залишивши пана Юрця без відповіді. А потім я встав, гречно подякував за справді пишний десерт і, передавши вітання пані Вірі і молодій пані Квіті, забувши волельків свій наплечник, сканав додому. Кінець сьомої глави Oh, my God.